וייתן שכרה, וירד בה לבוא עימהם, תרשישה מלפני אדוני. ואדוני הטיל רוח גדולה אל הים, ויהי סער גדול בים, והוא אונייה חישבה להישבר. ויראו המלחים, ויזעקו איש אל אלוהיו. ויתילו את הכלים אשר בו אונייה אל הים להקל מעליהם. ויומה ירד אל ירכתי הספינה, וישכב וירדם. ויקרב אליו רב החובל, ויאמר לו, מה לך מרדם? קום תרא אל אלוהיך, אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד. ויאמרו איש אל רעהו,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 ויתילוהו אל הים, ויעמוד הים מזעפו. ויראו האנשים יראה גדולה את אדוני, ויזבחו זבח לאדוני, וידרו נדרים.